Hej se din lille fulde far. Din lille fulde, fulde mus. Jeg ja, har Ida. Er du okay? Det. Ja, da, ja, altså jeg har haft det bedre. Jeg, øh, jeg kan godt mærke, jeg er ikke øh, jeg er ikke i storhedstiden mere. Jeg har det lidt som om, jeg har fået en brudstenen hele nat. Jeg er rigtig ondt i, hovedet i Det er sådan Det dunker. Tømmermand på, øh, på tømmermandsskalaen 1-10, hvor slemme er de så? Ej, okay, så er det, så er det måske en syvere eller sådan noget. Det er også en ret syvart. voldsomt. Ja, men jeg var nede og kastede op her i morges, så det var sødt. Du har kastet op. Ja, og når man ikke har noget i maven, ikke, det, jeg, jeg ved ikke, hvordan det føles at, at, at, at drikke klorin, men jeg forestiller mig, <laughs> at jeg drukker klorin, og så skulle du op igen. Det svæser så meget. Det der gale noget, det gør, søgt, sådan altså. Ja, okay. Det, så har du vel husket at spise lidt morgenmad efterfølgende? Jeg fik en fry, eller en, en, en halv frysepizza, og så røg Am. jeg også cigaretter i går. Så jeg har det, som om jeg snad med askebær. Don't even get me started, når man kommer til cigaretter og tømmermænd. Det er seriøst dødens fucking pølse, man står sure i hele natten. Hvis man <laughs> gerne vil undgå at være tømmermænd, så skal man seriøst bare lade være med at ryge til eneste cigaret. Jeg føler virkelig, at det gør en verden til forskel. Altså, Simon og jeg, vi var faktisk også lidt fulde i går. Vi, vi havde en lille brænder op at stå inde i spisestuen, efter vi havde spist øh, en, en lille nudelssalat til aftensmad. Så, så, så, så fik vi åbnet en flaske vin, og øh, så fik vi faktisk også drukket den. Og nu du taler om cigaretter, så, så, så en hel flaske vin fik også mig til at, at, at prøve at ryge en cigaret igen. Jeg har ikke prøvet at være grået i fire måneder snart, tror jeg. Så jeg hentede en, en pakke smøjer og var sådan... Det her, nu. det bliver rigtig stort. Så der det sgu nu. Nu er vi tilbage. Nu Nej, er det 2021, og den skal have en over nakken. Sådan stod jeg, så gik jeg ud på vores altan, så tog jeg et væs af den der smøj, og så var jeg ved at knække mig ud over alle vores Cola Zero, der står derude. Ja. Altså, det var sådan, jeg kunne slet ikke få luft. Jeg forstår Nej. slet ikke, hvordan jeg engang har kunnet ryge sådan en halv pakke smøger, hver gang jeg var i byen, eller en hel. Altså, Nej, jeg skulle sige, det virkelig... jeg forstår ikke, hvordan man kunne have stået på en natklub og så bare ryge en hel nat. Men helt generelt, ikke, så forstår jeg ikke, hvordan jeg har kunne indtage så store mængder alkohol inden corona. Altså, fordi det er som om, at nu skal jeg seriøst bare snuse til et glas rødvin, <laughs> og så kan jeg næsten ikke komme ud sengen dagen efter hvordan at jeg seriøst har kunne hælde spande ned af tequila-shots og dark and og vodka dansk vand og øh, det, der er værre øh, ja. i løbet af en aften <laughs> i byen, og så alligevel stå op dagen efter og, øh, og, og strække mig og øh, gå ned og, øh, og drikke videre nærmest. Og altså, så bare fortsætte den. Så fortsætte den. Så kør videre fra torsdag til lørdag, ikke? Bare køre den. Det er sindssygt ordentligt i hovedet, hvordan det nogensinde har kunne lade sig gøre på den måde. Føler jeg. Hvad altså, altså, det er egentlig din er virkelig noget, værste brænd har gjort Ida, når du har drukket så mange mængder alkohol? Hvad er det værste? Hvad er det værste, du, ah, ja. sådan, Eller sådan, det, er der er nærmest et trauma? Jeg tror, at hvis jeg skal sådan, tage noget ud fra, fra, fra hvad, hvad jeg virkelig synes har været sådan, det værste ved at drikke, så har det helt klart været min moralske tømmermænden dagen efter. Og særligt den der, <laughs> sådan, øhm, den der sådan, ængstlige følelse, der bare kan føles så omklamrende, at man kan ja. sådan, gå rundt og være sådan helt... Det er også en af grundene til, at jeg aldrig har prøvet at tage stoffer, fordi jeg tør simpelthen ikke. Fordi bare det at drikke alkohol, det gør, at jeg ryger. Så langt ned i et så mørkt hul dagen efter, ikke? Og hvis jeg havde været i nærheden af nogen, der havde snittet kokain eller et eller andet, så tror jeg, jeg var hoppet ud fra min sal. Det er også det jeg siger, sådan, du må aldrig nogensinde kokain mm -hmm. eller MDMA, så vi har vi aldrig set dig igen. Nej, nej, men nej, det vil jeg nemlig ikke. Altså, jeg, jeg, jeg tror sådan... De der tømmermand, moralske tømmermand, særligt har jeg haft en tendens til den, og synes det var en vildt fed idé at skrive søde beskeder til folk, jeg godt kunne lide om natten øh, i, i nogle perioder. Og sådan, øh, du ved, lige sende sådan en kærlighedserklæring sted eller jeg savner dig, <laughs> eller bare den der sådan, er man ude? Æ, er man ej. ude? Og vågne op dagen <laughs> efter, og, og se, at man har sendt den afsted til en eller anden gammel flink, som man stoppede det med for øh, tre år siden, ikke? Altså... Det, det synes jeg virkelig har været. Jeg, jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt var meget forelsket i en fyr, og, og jeg sendte øhm, sådan en... Vi havde også lidt kørende, så det var ikke sådan helt ude af kontekst, men jeg fik spurgt, om han var ude, og jeg fik også sagt, at jeg savnede ham. Og der stod set inden for Snapchat, ikke? Eller altså, du ved, sådan den der åbnede, tror jeg, det hed dengang. Og, og der kom ikke noget svar tilbage, og jeg vågnede op i min seng dagen efter, og jeg, jeg gad ingen engang at åbne øjnene, fordi inden jeg havde åbnet øjnene, kender du de der få sekunder, hvor man er vågen, men man stadig ikke har klappet øjnene op til den virkelige verden og skal face all the fucking problems, man har skabt ja. for sig selv i løbet af natten, ikke? Ja, og tvinger sig nærmest til at sove videre, fordi sådan, nej, nej, ikke nu, jeg er der ikke klar. Lå jeg nemlig, jeg find, der lå klar. jeg nemlig i min seng og var sådan... Ja, den ligesom aftenen ja. ind... Ej, ja. Og var sådan, ja, Nå, ja. Ja, så var der jo det moment, hvor at jeg øh, åbnede min Snapchat og så, at han havde åbnet øh, den besked, jeg havde til ham uden at svare. Ved der hvor pinen er blevet grå, eller hvad det var? Ja, ja, altså... ja den anden er nærmest blevet grå, fordi... Og, <laughs> og, og jeg bare fx, var sådan... Skid. Jeg, øh, jeg kommer simpelthen ikke til at åbne øjnene i dag. Bare vender mig om på den anden side og så videre. Jeg åbnede så øjnene, og jeg gik simpelthen igennem den mest traumatiserende sådan eftermiddag og, og aften i mit liv. Jeg kunne det endte med, at min veninde... Øh, Øhm, Sofie, hun kom forbi, og var sådan, jeg skal ud til lufthavnen og hente min mor, jeg tror, du skal tage med, fordi nu har du ligget herinde i første stilling en hel dag, og, og, og ringet og grædt til mig to gange, ikke? Ja. Og jeg havde ellers prøvet at være sådan øh, optursagtig, kan jeg huske, og skrive til ham her fyren, sådan en, øh, tag den sjovhat på, du ved, og så skrev jeg sådan, ej, ej, ej, ej, ej, var, var jeg også fuld i går, var, var. det er dog dumt, at jeg sendte den besked afsted til dig. Det må du virkelig undskylde mig. Jeg tror også lige, jeg skal tænke over næste gang, at jeg drikker tequila på Motel. agtigt Og den blev jo også bare set. Der kom stadig ikke noget svar tilbage. Ej, jeg synes også, at han er en tavlig. Han er en røgbanan. En røv, en altså, en kæm, et stort fedt svin, Fuck ham, ja. Nå, så kan jeg bare huske, at øh, vi kører ud for at hente min mor i lufthavnen. Jeg sætter mig. Øh, I i 711 i Lufthavnen, hvor jeg køber sådan en stor øh, slosseis, øh, en lysrød slosseis, og så sidder jeg der, så jeg sat min telefon op af, af kanten på et bord, øhm, og, og jeg sidder simpelthen inde i den her samtale med ham her, øh, spøgelset, som ikke gider at svare mig, og bliver ved med at opdatere. Så bliver ved med at opdaterer for at se, om der skulle... Jeg er, blevet, jeg er virkelig altså, ramt ordentligt i hovedet på det her tidspunkt. Jeg er sindssyg. Altså, jeg har siddet hele dagen bare inde i samtalen for at se, om der skulle komme prikker på et tidspunkt, der ligesom ville vide noget om, at han skulle svare mig, ikke? Oh. Og mens jeg sidder der med min skaldede pølsefinger og opdaterer og opdaterer og opdaterer inde på Messenger, så lige pludselig, så trykker min pølsefinger ned på den der thumbs up emoji. Nej. <laughs> og, og, og så kan jeg huske, det her, det glemmer jeg søjst aldrig, det var så forfærdeligt. Så ser jeg bare, og, og jeg ved ikke, om du har prøvet det, men hvis man holder fingeren længe inde på den der thumbs up emoji, så bliver den større og større og større, den så den vokser, den mens en den ryster. Rrr, rrr. Og jeg så bare, og jeg skreg, og Sofie, hun kom løbende op for, op for kassen og var sådan, hvad sker der? Og jeg var sådan... Og så var han så, ikke slip den, ikke slip den, så sender den. Og så slap jeg bare i det der sekund, og så fik han bare den der kæmpe store, fede, klamme, blå tommelfinger opad, ind i den der mens jeg troede, hvor jeg i forvejen var blevet efterladt på C, der to beskeder, og jeg var bare sådan, jeg kan ikke mere nu. Jeg tager det første fly til verdensinde, og så kommer jeg aldrig nogensinde tilbage igen. Ej, hvor var det forfærdeligt, man. Han svarede mig aldrig. Han har stadig hørt frem den dag i altså. dag. Nej, men det er så vildt, for når man er fuld man føler sig, man alt... Alt er en god idé. Alt er en god idé. Og især sådan noget med kærlighedserklæringer. Jeg kan huske, at jeg engang løb uh, tværs igennem uh, Varde by. Vi har sådan noget, der hedder Varde Åbenær uh, om sommeren. Og jeg tror måske, jeg var 16 år gammel. Og uh, jeg vil virkelig gerne... Uh, altså, i min brændert blev jeg forælsket en pige. overbevis jeg mig selv om. Så jeg løber tværs igennem byen. Uh, dropper uh, Nephew uh, lukningskoncerten inde på den store scene i Varde. Dropper den. Trods vind og vinder vejr. Og uh, kommer frem, jeg har så fået logget min øh, ven med, øh, og øh, ja, han kan jo ikke stå sammen med os, mens jeg skal fortælle hende, at jeg vil vild med hende. Så han står sådan lidt i baggrunden, og mens jeg banker på hendes dør, kan jeg se, at der er en vagthund for en anden have, der begynder at løbe, løbe efter min ven, så, nærmest <laughs> så han løber væk igen. Øh, heldigvis så får de styr på hunden, og, øh, og pigen der åbner op til mig, og jeg fortæller hende, at jeg er så vild med hende, og... Jeg har bare aldrig mødt en pige som hende, og, og ja, altså... Hun er så fantastisk. Og dagen du efter... du er så forelsket. Jeg er så forelsket, og dagen efter ikke. Der vågner jeg op og tænker... Hvad helvede... Øh. Men det der er da jo også next level at være tagelig, fordi... Blev, altså, var hun for Kunne hun også lide dig, hende pigen? Nej hun havde en kæreste. <laughs> det, det, synes, det er til synes, det hele jo. også sådan... Nå, men, <laughs> well, okay, så... Nå, men, altså, så, også... så han bare stået og tænkt, hvad laver det her fulde monster af et menneske foran min dør? Jeg sender mit vagthund efter ham. <laughs> Nå, det er virkelig, hunden det, vi det er ensæt, en kæmpe ævle situation, det hele. Men altså heldigvis, så, så, så var der jo ikke noget i det. Øh, dag, dagen efter, der var jeg mere sådan lidt. Hvad fanden, altså, du kan jo ikke engang virkelig lide hende. Altså, hvad laver du? Nej. Alkohol, det kan virkelig... Ja, så, det er til for en til at gøre nogle dumme ting. Det gjorde, du, det gjorde vi heldigvis ikke i går nu. Det er det gode ved corona på en eller anden måde. Man kan sådan, det er meget moderate brænder, der man ligesom kan få op at stå. Ikke? Man kan kun være pinlig over for sine puder i sofaen og, og, og, og det ene menneske, man måske sidder sammen med imens... Ja, præcis, ikke? Altså, man får ikke de der moralske tømmermænd, hvor man sådan tænker, hvad fik jeg sagt til den her person op i baren, og øh, var jeg også lidt for meget, og... Men, men Ida, det er jo faktisk ikke derfor, jeg ringer, at vi skal snakke om tømmermænd. Det var faktisk med, fordi at, øh, vi talte jo sidste gang om, at øh, jeg skrev dagbog, og det hjalp mig helt, vildt meget. Mm. Og så kom jeg ind på, at... Øh, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed med, at øh, det er ret presset at bo med en kæreste under en pandemi. Ej. Og altså, at øh, du har også givet udtryk for, at øh, det er ret presset med altså, at bo sammen sim. Eller ikke? Ja, det er altså presset for ham i hvert fald, fordi jeg, jeg, jeg virkelig er øh, ikke så hyggelig at bo sammen med efterhånden. Altså, Manden får jo ikke engang lov til at tykke sin mad, Altså uden at jeg sidder og sender ham dræberøjen og spørger, hvorfor han skal irritere mig. Altså, øhm, og, og, og, og, og så læste jeg jo om det her med taknemmelighedsbrevet i forbindelse med, at du havde skrevet dagbog. Og jeg har virkelig tænkt meget efter vores sidste snak, fordi altså. Jeg, jeg tror, at jeg på en eller anden måde opfatter den her sådan, kritiske sans, og, og det at være skeptisk, og det at være sådan lidt negativ over for, øh, for nye ting, som sådan en eller anden form for... Øh et intellektuelt adelsmærke af en art. Forstår du, men jeg, jeg, ja. jeg ophæver det på en eller anden måde. Og jeg har egentlig ret mange venner, som er gode til at sådan, se det positive øh, i små ting og, og, og være sådan, ret umiddelbare. Og, og der kan jeg godt nogle gange have tendens til at være sådan, Ej, men nu er du også lidt naiv, eller hold der op, en jubel-idiot. Eller altså, ja. sådan, hvorfor kan du stå og piske en stemning op over, at blomsterne er ved at vokse ud? er det Altså slap dog af, der er, der, er, der er større problemer her i verden. Ja. <laughs> øhm, og i virkeligheden så tror jeg egentlig, jeg ret misundelig over, at, at, at der findes mennesker, som altså sådan, er så taknemmelige generelt i deres liv, og, og er umiddelbare og begejstrede over, over små ting i hverdagen, fordi det må være enormt befriende og, og helt vildt dejligt at have et sind, der fungerer på den måde. Hvor man ligesom er god til at fokusere på, på, på de gode ting, og ikke gå rundt og have hygge under sig selv hele tiden, og hygge under verden, og, og bare sådan er hyggeked af det. Altså, kritisk eller ja, sådan noget. Hyg ja, hyggeked af det. det. Det er virkelig, ej hvor jeg er nogle gange træt af mig selv, ikke? Så dyrker vi det også lige ved at blive ja. noget hyggesørgelig musik på, og så sidder vi og kigger ud ja. i mørket, og ja. Altså, det er så åndssvagt seriøst. Nå, men... Så er jeg så kommet frem til det her med det her taknemmelighedsbrev, som øh, altså for det første var sådan rigtig, rigtig grænseoverskridende for mig overhovedet at skulle skrive, til trods for, det er til min kæreste, som jeg elsker overalt på jorden, ikke? Ja. Øh, men, men fordi jeg netop følte mig sådan så dum, at jeg skulle sidde der og skrive, at jeg var taknemmelig for små ting, han gør og, og, og siger og sådan noget, og, og netop følte, at det var sådan jubelidiotagtigt på en eller anden måde, og det var ret meget ude af min zone, og jeg tror også, det bliver det, når jeg skal læse det op. Men, men altså eksperimenter, øh, og særligt dem, vi tager udgangspunkt i, siger jo, at der ikke er nogen grænser for taknemmelighedens lyksaligheder. Altså hvis du er et taknemmeligt menneske, så sover du bedre om natten. Du har et blavere blodtryk. Bl du har et blavere blodtryk. Du har et lavere blodtryk andet. Og øh, du har et bedre immunforsvar. Du træffer bedre beslutninger. Du er generelt bare mere lykkelig. Og derfor så skal vi prøve det her lifehack af. Ligesom se, om det virker. Um, og, øh, og, og særligt fordi, at der ligesom er nogle forskere, der hævder, at øh, blot ved at skrive taknemmelighedsbrev om nogen til nogen og læse det op for velkommen så kan det altså booste din lykke i op til én måned. Jeg vil gerne vide, om der er en form for garanti for det, det her. Ja, for ellers så kan I fandme godt regne med en klage. Jeg det tror, det kan regne med en klage. Ja, der er fandme ikke noget brev i den her verden, der kan få mig til at være den en måneder. Jo, hvis det er en check med 30 millioner. Jeg skulle sige sådan, det kunne godt være, hvis Danske spil send bare et, en lille ja. med 30 millioner. Men jeg glæder af mig af til at øh, høre, øh, høre det her brev faktisk. Altså, jeg, men, jeg er men skal jeg hente sim, eller hvad? Jeg gør det, jeg vil, gerne, ja, jeg vil også godt uh, høre en reaktion fra ham, hvordan det er at få... Altså, jeg går ud fra... At det altså, lidt... det hjælper jo kun, hvis man læser det op for den person, man har skrevet det til? Ja, det bliver også lidt mere sådan, in, altså, intimt på en eller anden måde. Eller ikke intimt, men okay. lidt mere deep. Han ligger inde på sofaen, tror jeg, så nu ja. henter jeg ham. Henter sim. Okay. Bring, bring the mechanic. Jeg kan også bare se, om jeg kan råbe ham op. Ej, det kan jeg ikke. Okay, to sekunder. Ja. Freundschaft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 Så er han her, og øh, jeg har fundet mit øh, taknemmelighedsbrev frem, og øh, jeg føler, at du, Lasse, bare, du bare skal sige til, når, når jeg skal læse det op. Okay. skal ikke Må grine jeg... af mig. Nej, vi griner. Må jeg lige se hej til Sim? Hej, hej Sim. Hej. <laughs> han lyder lidt træt. Lidt han træt. er lidt træt, han, er, okay. han fik også gælde ud over at være en privilegeret hvid mand i går, da vi var fulde. Men, så hold øhm, op. så, så derfor så er han endnu mere fortjent at få det her, øh, her taknemmighedsprøve nu. Okay, er I klar? Vi er klar. Ej, jeg synes, det er rigtig grænseoverskridende, kan jeg mærke. Jeg synes faktisk, det er lidt flot. Er. Okay, jeg kigger ikke på nogen af jer. Nej, jeg kan ikke! Uuuh. Jo, kom. Det synes jeg, det er flot. Okay. Det er ikke flot, det er smukt. Yes, yes. Jeg synes, det er smukt. Sådan jeg er godt lide Jeg er også en blød Okay. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg starter nu. Okay. Kære, care, Sim, først og fremmest, at du skal ikke sidde og snakke, mens jeg læser du op. Fordi så er der bare ikke noget taknemmelighedsprøvet til dig. Ej, jeg synes, synes jeg også, at det er ikke er, at vi skal ud, fordi så... Og så bliver det en meget stor diskussion i stedet for et, ja. et smukt øjeblik. Okay, ja, nu prøver vi igen. Kære Sim. Først og fremmest er jeg taknemmelig for, at du kan holde mig ud, selvom jeg efterhånden ikke engang tillader, at du trækker vejret eller tykker din mad. Jeg er taknemmelig for, at du kan få mig til at grine, og for at du ikke synes, min mine fødder er ulækre og gerne vil kysse mine tær. Jeg er taknemmelig for, at du får mig til at føle mig smuk, at du spørger mig om ting, du ikke ved, og at du lytter til mig og siger, at min aftensmål smager godt. Jeg er taknemmelig for, at du kan åbne låget på juiceren, når jeg ikke selv kan på grund af mit dårlige håndled, og at du ikke siger til mig, at jeg er sød, når jeg er sur, men tager mig seriøst. At du støvsuger, og at du lufter hundene på den tidlige tur om morgenen. Jeg er taknemmelig for, at du ser basket på din iPad, så jeg kan se forsidige fruer i tv'et, og for at du har så mange seje t-shirts, jeg kan gå i og ikke bliver sur, når jeg spiller råbøde saft på dem. Jeg er taknemmelig for, at du tror på mig, at du støtter mig, og at du vil massere mine ben, når jeg har uro. Jeg er taknemmelig for, at du tager min angst seriøst, at du er god til at sige undskyld og til at rumme, at jeg ikke er det. At du gør mig tryg, og at jeg føler, at du har mig, uanset hvad der måtte ske. Oh, jeg bliver rødt, kan jeg, jeg er taknemmelig, når du griner, og når du koncentrerer dig om noget. Jeg er taknemmelig for, at du er den bedste hundefar i verden, og ikke forventer, at jeg selvfølgelig vil have børn lige nu, bare fordi jeg er en kvinde på 30. Jeg er taknemmelig for, at du gør mig stolt af at være din kæreste hver dag, og at du kan få andre mennesker til at føle sig godt tilpas. Jeg er taknemmelig for, at mine venner elsker dig, at du er gavmild og at du er smuk. Jeg er taknemmelig for, at selvom du kunne vælge mellem 7 millioner andre mennesker, at du alligevel er sammen med mig, og for at du har et kørekort. Jeg er glad for, at du er god til at lave pastaretter og elsker at ligge på sofaen. At du kan lide at danse og bade og rejse, og lade mig prikke dine bumser hele to gange om måneden i 30 minutter af gangen selvom at du hader det og siger, at det gør ondt. Jeg er taknemmelig for, at du er tålmodig, både når det kommer til hverdagen, men også når det kommer til mine flyvske følelser og til tider lidt ekscentriske temperament. Jeg er taknemmelig for, at du ved, hvordan man hænger en lampe op, og at du selv kan bygge en hems og et tøjstativ. At du har pæne tænder og flotte hænder, og at du ikke særlig tit bruger de deodoranter, der lugter af fagshoppen, fordi du ved, at jeg får hovedpine af dem. Jeg er taknemmelig for, at du som regel er positiv og kan lide at synge med på sange fra pop FM, når vi kører bil, selvom du selv bedst hip hiphop. At du er glad, at du ligner en lille dreng, når jeg giver dig en skål med friskåret ananas, når du gamer. At du står ved dig selv, at du hviler i, hvem du er, og at du ikke har behov for hverken at blære dig eller tryne andre mennesker. Jeg er taknemmelig for, at du gør dig umage med at være min kæreste, men også forstår, at andre, men men også forstår andre mennesker, og at du handler, når du oplever uretfærdighed." Jeg er taknemmelig for, at du har store bløde læber og flotte sko, og at du kan løfte mig op og alligevel hjælpe mig med at finde jordforbindelsen. Jeg er taknemmelig for, at du hjælper mig med at sende fakturer og lave regnskab, og at du er god til at tale om følelser og vaske tøj, og at du tager opvasken. Ikke dømmer mig, og at du får mig til at føle, at der ikke er grænser for, hvad jeg kan opnå i livet. Nu er jeg snart færdig. Jeg er taknemmelig for, at vi deler drømme, at du er ambitiøs, handlekraftig og kreativ. Jeg er taknemmelig for måden, du laver din stemme om på, når vi taler vores interne sprog, og synet af dig at du er duer, der sover til middag i sofaen. Jeg er taknemmelig for, at du rejser for at hente kaffe til mig, selvom vi begge to sidder ned, og at du ser så sjov ud, når du cykler, og jeg kan grine bare af at tænke på det. Jeg er taknemmelig for, at jeg føler, at ingen kan røre i nærheden af dig, og at du får mig til at føle en ro og en glæde ved at tænke på fremtiden. Jeg er taknemmelig for, at du stoler på mig, at du ikke er jaloux, og at du besidder en enorm empati. Jeg er taknemmelig for, at du er den, du er, og at du har fået mig til endelig at overgive mig til kærligheden. Uh, Uf, det var wow. langt, var? Det var meget langt. Det var smukt. Ja, det, jeg længe. synes ikke, det var langt. Nå, no, ej, nu, no, <laughs> jeg, jeg sidder som næste han her grader. Jeg næste grad. <laughs> ja, nemlig. Jeg er taknemmelig for den lange tale. Blev du glad, Sim? Puh, er du i, i hvert fald en dejlig, dejlig kaffe Jeg er glad for dig, Skal. Ja. Det var sødt. Det var meget sødt skrevet. Puh, hvor du lugter ud af kaffemunden. <laughs> ja. Det var sødt skændt. Det var god... Ja. Jeg blev også... Altså, det store spørgsmål er jo, om jeg føler, at jeg blev lykkelig af det, fordi det var det, man skulle blive lykkeligere ja. at læse et taknemmighedsbrev op for en. Var det det, det er det, jeg gerne vil have videt. Det, når du at vide. Ja, det var dejligt. Det var også lidt grænseoverskridende. Jeg tror lige, jeg skal synge den, altså. Det er sjældent, du. at jeg siger så mange søde ord på én gang til et andet menneske. <laughs> jeg har aldrig nogensinde hørt, det i hvert fald gør det før. Det, det er måske også mere derfor, jeg bliver sådan lidt, lidt rar. Nå, skal du, du må gerne gå ind og se fjernsyn igen. Okay. Tak, Skat. Det lyder yeah, i hvert fald God. flad. Det går ned Ja, det. nej, oh, nej. det er nej, det <laughs> Ej, puh. Kan du mærke, altså, kan du mærke du, uh, at, at, altså, er det som om lidt, uh, let en lille sten fra maven af? Altså det, jeg er i hvert fald gladere nu, end inden jeg læste det op. Mm. Jeg kan godt mærke, at, altså, at, at, at ligesom de synger i Pius, altså, man bliver glad af at give. Man mm. bliver så glad af at give. Man, man, man bliver glad af at kunne se, at Simon blev rigtig rørt. faktisk. Så selvom at han lugte virkelig meget kaffe ud af munden, så kunne jeg mærke, at han blev meget glad. Og det bliver jeg jo glad af. Du gav mig lidt inspiration, Ida. Dengang, har du, du skrevet et brev? Jamen, jamen det har faktisk, men det er ikke mit eget liv. Men øh, altså, det er til en ting. Jeg har skrevet et lille brev også, men det er til en ting. Men har du skrevet æm... et som du vil læse op? Ja. Ej, er ja, spændende, Lasse. Ja, ja det er. fordi jeg blev inspireret af dig. Så tænkte jeg, ved du hvad? Jeg skriver også et lille brev. Det fortjener den ting, jeg har skrevet om. Vil du hvad høre er dem? det for en ting? Ja, vi er meget spurgt. Okay. Jeg har skrevet et øh, brev til min øh, panini-grill, <laughs> og hvis man øh, bliver i tvivl omkring, hvad en panini-grill er, så er det øh, en deluxe udgave af en toaster, og synes jeg også lidt, det forklarer sådan lidt det hele, hvad, øh, hvad det er her. Men øh, det kommer her. Jeg har haft dig i mit liv i et halvt år. Det har været en tur, men vi holder fast, for jeg kan ikke undvære dig i mit liv. Nogle gange lugter du af gammel kantine, men det er fordi, jeg har glemt at vaske dig. Den tager jeg på min kappe. For du kan ikke klare alle opgaver herhjemme. Og grunden til, at du lugter, er også fordi, at du har lavet et 10, 10 måltid til mig. Nogle gange kan du også finde på at drille mig. Det er specielt, når du ikke steger den lækre og hvidløgsmagnerede flankstek nede fra netto A til 40 kroner til medium rare, men det er okay. For i et forhold, der skal der være plads til små drillerier, og jeg ved altid, at du er være for mig, når det virkelig gælder. Du laver min mad, så jeg kan lave min daglige gørmål. Det kan være alt fra et bad, tale telefon, eller noget en lille nap, imens du gør pølserne ekstra crisp. Og det en rist og grøntsagerne lækker stigte. Jeg ved altid, du har min ryg, når det gælder. Jeg glæder mig til den dag, hvor vi kan holde en stor fest i køkkenet, og du kan blive brugt både til aftensmaden, men også når vi alle skal stå og ryge en cigaret, men mangler en lighter. <laughs> fordi der kan du også bruges. Du kan nemlig bruges til alt. <clears throat> også hvis der en dag skulle komme psykopat hjem til mig, så ved jeg, at jeg også godt kan bruge dig som et våben, da du har nogle tunge kilo på siden, men det klæder dig. Du er smukt. Du, du er smuk. Du er perfekt. Og du gør mine aftener og mine dage meget lettere og meget mere overskuelige. Tak, Panine Grill. Altså Hvis lejligheden brænder, så vil det være Panine du vil have ud. Det vil være min første ting. Det vil ikke engang være min ja. roomies, jeg, jeg, jeg vil gå ind og Jeg vil bare gå direkte ud i køkkenet og tage den, som var den lille, lille kuffert, og så bare flygte ud af lejligheden. Men udover det i der, med at man bliver gladere af at, uh, at være taknemmelig over for, over for personer og ting, man har i sit liv, så kommer jeg faktisk også til at tænke på, at sidste gang, hvor vi talte sammen, der sagde jeg til dig, at jeg havde holdt mobilfri i aften. Og det var virkelig, uh, det var virkelig rart. Og så efterfølgende, hvor vi havde talt sammen, så begyndte jeg at sidde mig med min telefon igen, og så, øh, så prøvede jeg at undersøge, sådan, hvor mange timer om dagen, jeg egentlig brugte på min telefon. Og det viser så, at jeg gennemsnit sidder på telefonen 6,5 en halv time. 6, 6 timer for. og 30 minutter. Jeg er vågen i 15 timer af døgnet. Det vil sige, at halvdelen af min dag, der sidder jeg og kigger ned i min skærm. Det er fuldstændig absurd. Det er fuldstændig sindssygt. Men altså, efter at jeg fandt ud af, at... Øh, at jeg sad så meget på min telefon, så gik jeg ind på det mørke internet for at finde ud af, hvad det egentlig gør øh, ved mig, fordi at det er jo ikke der er jo ikke noget positivt ved det. Det vidste jeg jo godt. Men jeg skulle lige prøve at finde ud af, hvor meget det egentlig smadrer øh, min hjerne og mit humør. Så jeg fandt en artikel inde på Berlinske, som handler om øh, sociale medier og afhængighed, hvor øh, de har øh, talt med en hjerneforsker, Troels hvor han fortæller om det her med at være afhængig af sociale medier og hvorfor vi er det. Og han fortæller, at, øhm, at man har en hypotese om, at sociale medier aktiverer hjernens belønningssystem. Så det at få et like eller at holde sig opdateret giver en fornemmelse af behagelighed, fordi der frigives dopamin i hjernens belønningssystem. Han fortæller også, at hjernen som udgangspunkt er doven og, øh, og interesseret i at gøre tingene, som den plejer. Så når vi stimulerer hjernen igennem sociale medier og ens telefon, bliver det også nemmere at blive afhængig af likes og den konstante opdatering. Fordi at det er nemt og lækkert. Øh, de vildeste jeg så læste en artikel her, det er, at han fortæller også, at han ikke sådan... Altså, man er jo klar over, om der er nogle langsigtede konsekvenser af det her. Men øh, han påpeger øh, han faktisk, at det ens kreativitet lider, hvis hjernen hele tiden stimuleres, og man ikke giver sig tid til at kede sig. Fordi at selvom hjernen er dogen, og godt gør at gøre øh, det samme, og nærmest også autopilot, så står den aldrig nogensinde stille. Øhm, og det er altså også selvom du ikke laver noget. Mm. Så altså, det der sker, når den så får lov til at kede sig, hvis vi ikke sidder med vores telefon hele tiden, det er, at øh, den kan arbejde med tanker og indtryk, og måske så sætte de tanker og indtryk øh, sammen på en ny måde, og så sker den kreative proces øh, op i hjernen. Ja, så, så. så kan man få en god idé. Lige eller, præcis. Eller, lige så okay. altså, det her med, at vi hele tiden skal stimulere øh, ja, os og, og, ja, og få indtryk, det hæmmer egentlig bare vores kreativitet og nye måder at tænke på. Nå, men hvad vil du. Har du fået en fix idé? Det har jeg nemlig. Det er jeg vil frem til ved det her. Det er, at øh, jeg er godt klar over, at øh, chancerne for, at vi kan holde mobilfri i syv dage under en pandemi, det er jo muligt. Så øh, jeg tænker, at øh, vi skal prøve noget realistisk. Og det jeg er, jeg er meget spændt på, hvad du har tænkt at sige, at vi skal... Det er, at de to første timer om morgenen, når vi to vister op, der er der mobilfri. Altså, du kan godt, Jo, jo fordi at, du kan godt høre musik, men ingen sociale medier fordi at når du... Øh, det er i hvert fald noget, jeg har brug for. Og jeg synes også, du skal op med på den her. Men, men når man står op, så har jeg i hvert fald bare brug for sådan lige at tænke dagen igennem. Hvad skal der ske? Øh, prøv at fornemme, sådan, er jeg glad? Er jeg ked af det? Eller sådan, må, måske lige mærke sig selv. Inden man begynder at scrolle alt muligt igennem. Altså de fleste dage bliver jeg irriteret, inden jeg går ud af min seng, fordi, der er noget, fordi jeg har set noget irriterende på mine sociale medier. Og... Det samme inden sengetid. Det er så altså bare en time inden sengetid, inden du skal til at sove, der er der også, mob der, der er der også mobilfri. Fordi at, jeg tror i hvert fald, jeg vil godt have, at at måske keder mig lidt inden sengetid, og så får tænkt dagen igennem. Altså måske lige uh, tænk, hvad der er sket, og så, ja, slap af. Tænk over de indtryk, jeg har fået gennem dagen. I stedet for, at jeg ligger mig i min seng og skal til at sove, at jeg scroller og skriver og alt muligt. Jeg bliver ved med at for få indtryk, fordi når jeg gør det, så bliver min hjerne også ved med at, at gå fuldstændig amok øh, det næste time, og så udsætter jeg bare min søvn, og jeg kan også godt mærke, at, at jeg er sygt urolig, når jeg skal til at sove, når jeg, når jeg gør på, på den her måde, som jeg gør nu. Mm. Så jeg vil, altså, jeg vil sige to timer om morgenen og en time inden ting jeg, jeg synes, det er lidt... Det synes jeg måske er lidt meget... Ja, jamen, det er en lave situation, men altså... Du, det synes jeg... Men, men igen, nej. To, kan vi sige en time om morgenen og en time om aftenen? Nej. nej. Der, i, I da jeg stod i en skov op i Nordland og løftede træstammer ja, og jeg, jeg, ja, jeg, jeg ja. smadrede min dør fordi jeg skulle ud og løbe altså jeg hører dig, du har en opgave til mig nu og det den må jeg jo så tage imod så må jeg jo bare stå rigtig tidligt op Ja, så, ja. så må ja. jeg sætte væk ud til klokken 6 og ja. så ligger vi ind til klokken 8 og så kan jeg gå på, på Instagram Ja, jeg ved ikke jeg hvordan du gør sige. det men jeg, og i hvert fald, jeg, jeg synes du skal prøve det Okay, For, jeg, Jamen, fordi det kan jeg vi godt aftale så to timer om morgenen uden Instagram og en time om aftenen? Eller helt uden mobil? Eller to, bare uden Instagram? To timer om morgenen uden mobil. Du må godt høre musik en time om aftenen. Der må jeg heller ikke høre musik. Jeg hører heller ikke musik inden jeg skal sove. Nej, det er ikke okay. godt for. Lad os se, jeg vil gå ind til Simon og... Øh og se, om han har måske vi købe noget dyrt til mig på internettet, efter det søde brev, jeg læste op <laughs> Han sidder med dig. <laughs> sidder lige i fang, om stadig er i løkkeros. Ja. <laughs> så jeg, jeg, tror, jeg, vil, jeg tror, jeg vil ud af ham en pizza og, noget, og en sodavand. Så jeg plejer min tål, Vi ses, Lasse. Det var hyggeligt at snakke med dig. Ja, det gør vi. Du må, du må hygge dig. I lige måde. Hej. Hey.